ان نافع دا حضرت امام نافع رحم الله ان روایت دے امام نافع ذکر در لمخ کی نه کید شه دا په باندې غزاگانو کې ابن عمر رضی الله عنہ حاصل کړو او د دوی بیازاد کو آزاد کردہ شوی غلام و دې تای او ثقه تابعینو کې او دا په حدیثو کې مشهور دی حدیث نه ما مالک رحم الله چکال ري واوري تل شي عن ابن عمر نبي انورا پروا مل امام مالك رحم الله فنزل بي سند بتاع عن ابن عمر هاي امام بخاري رحم الله وي صحب لسانيد در صحيح سندن كثر مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنه بس چې حديث کې دارائش مالك عن ابن عمر امام بخاری هم دا ودا اسفله الصالح اودے پیاوسن ول سما هجری کې بیا وفات نافر مولا وشنره رجلن بشکهو سره عطا ابن عمر راغل و ابن عمر رضی الله عنه فقال ان فلانن يقرا عليك السلام فلانے پتاوانه سلام وئی اور یو نسخہ کی يقراو دے د د یا او درا په او یو نسخه کې یو قرئ علیه السلام نباذ العلماء لیکلي چې قرأه او وقراه یو شي لکه قاموس القرآن کې وې قرأ عليه السلام م ابلوه کا اقرا خب د دې یو چې اقراه نو ای مگرانه وقتی وی چه سلام لکلشوه یقرو علیک السلام یا یقرو علیک السلام دوان سلام وی ویو سرے دی فلانے پتہ سلام وی فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ وی انہو بیشک شام لالے بلغنی چه ماددہ خبر راتیدلی چې انہو قد احدثا آغو خوب دن کی یونہ بیدت پیدا کرنے دے او عباده تقدیر نه انکار گئی د تقدیر بارکه خبره گئی فئن کان قد احذصا کجری ویغا چې دغه شان په دین کې نه انکار او پیدا کړې فلات قربهم من السلام نو جماعت طرف نور سلام علیکم سلام مو آیا حدیث نو ویدا خبر روایت چې مبتدی او فاسق بانی سلام واپس کول واجب نه بلکه علماء لیکلي سنت النبي بلکه منتظم مبتدیین مبارکه ده حجرام حکم شوه صحابیو ورته بده ته کړي جماع ترمن ورته علیکم سلام رب دی وګوره بدعت صحابو ته ربد کړو چې ده بدعت اسلام نه واپس کوو ده بدعت اسلام نه واپس کولو نا مخکې ده عالم وفات شو مدینه منورکه مولانا محمد عاشق الله صاحب نظر به مومن کړي یا واقعیا راتنه و چې اول منا کې نا سدهر حج وی چاپ السلام واچول اته جواب ورکوبیا ورته چاوې جداه غفلانې مفتدیږي بدعت کوي نو یصمر استغفار پاغي وي یصمر خفاو چې ما ده سلام مواپس کړي په دې خبر وایي ورځې کې صحابي وای چې ما نه را پتلګېدلې چې ا په دین کې نیوي نیوي کارونه کوي نو کې چرې داسې کړه نو بیا ورته زموږ طرف وعليكم السلام موای زکر و ایمار ایدری دید دی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نا یاکولو چه فرمائے لی یاکونو فی امت یاو فی حادی الاما دراوی شکو وی با دما پا امت کی یا پا دی امت کی خصفن ومسخن زمکتی خخیدل او دا شکل رعانی دل او قصفن یا پا گٹو اشتل بیسمان نا پا پکانی وری فی اہل القدرے او داو په هرکو کی وی چیرې تقدیر نېمکار کئ او د تقدیر کې شک او شبہات کئ رواه ترمذی او ابو داوود پهنماجا رحمهم الله وقالت الترمذی او هاذا حدیث حسن صحیح غریب نع حدیث حسن ده صحیح او غریب او امام ترمذی چې او حدیث مبارک ادا سی وای دو چې د علماو وغو اختلاف ته اشاره چه حسن عند البخاري و صحيح عند البخاري وغريب عند البخاري یاد apparatus نه سندونو راغلي نو دي کی دی اشاره کوي هغه غنو اسانيده تا چه د باذ په اعتبار حسن دی د باذ په اعتبار صحيح دی د باذ په اعتبار غریب دی علاوه نور مختلف جوابنو علماي کرامو ذکر کړی